Zera, egingo duguna da, e, ba, tortilla, tortilla, patata tortilla, bainaekin bate berezi eireziagoa, ez? Ez dugu aitortzu betak egingo, berak aipatzen zuen bezala hainbeste e, hainbeste moralde batetik, beste aldetikan, bueno, eingo duguna da berak aipatzen bezala xera batean, tipula zela sekretoa, bakoitzaren eskuro utziko da, tipula edo piper berdea edo baterez erez eh, erabili. Lenik eta egin beharko duguna da patata, patatak noski zuritu eta beti tortilla patata batetarako prestatzen dugun base hori prestatu, ez, hori ondo, frejituko dugu patat hori edo, edo gozien, subahuan egiteko, eta poliki-poliki egiteko. Bai, batzuk nahi izaten duten baita, hori hori pitsik bat arte zan, eh? patata frejitu din diin pizkat, baina hagu, jo, esan nuen lenguan, eh? oso, oso zaia dela. Mm -hmm. Askotan errezetik zaienak, errezenak zaienak bihurtzen baitira. Eta gero ingo duguna, behin hori guztiak enduko dugu, eta berorrik edutuko dizkiugu bana ditugu narrautzak baxo den sagon bi patata egiten bali mandatugu eta tipula erdi batekin, ba gutxora sartuko dizkigu ber horri, ba, bat arrautz edo bat arrautz, ez? Eta eingo diguna arrautzak hautsi eta bertara botako digu. Eta tum turmis batekin egingo duguna da horralako pureantzeko bat. Arrautzekin. Bai, pureantzekoa da eingo dugu. Arrautzekin bakarrik. Arrautzak Patata, ah, Eta, eta patataekin egin dugun tipula guzti hori, ez? Eta egingo dugu pure bat. Gelditu zaigu horrako pure hori e, bat geldituko da eta gero zer egingo dugu? Hartuko dugu pure hori, bueno, pure horri emango diogu bere katzikutsua, gatzpuntzu emango diogu eta hartuko dugu pure hori eta zartagir bero bat jarriko dugu eta ingo ditugu horrarako ba goiraraka da batzuk, goiraraka bat hartuko dugu eta zartaira botako dugu eta egingo ditanela horralako tortita antzeko bat geldituko zaizke horreako minitalo batzuk bezala gedituko zaizkigu. Eta egingo dugu justu bolta eta bolta, eh? horrelako espatula txiki batekin, bolta eta bolta emango dugu, justu-justu ba, bertan izan duguna rautzori eh, goren zera eh, goortuko zaigu eta nahiko izango da. Eta gedituko zaizkigu horreako talo txiki batzuk bezala eta barronan izango dugu patata guztia eta beste tortilla patata bat jateko era ezberdin bat izango da askotan aperitibo gixara eh, jateko batez ere. Eta bai. txikikoak eta egiten bali badira, ezta? Bai, bai, bai. Oso gauzat gauzati urtigarria da. Zen baza horrelako champoen baten neurriko edo txin bata ondi xoba naiz zan eskerore, bai? Zein gorazoa gelditzuko da eta oso oso jugosoak aditzuko zaiko.